eko du, ebizpeidu hilaten moduan zer izan den den, eh? behaz piskat biztanda harrituak izan gira a, zer aldaketa izan den biden proposizune hori horietan, ikusiko e behaz emami aduen berri horrek zentaz, eh? mis tandaz, esteaz kontetizeiten agide da eh? asfaltitik gali giten dukuna gauza bita emanan Gero ikusiz, ze modutant, ze manedetan, uh, ingo dituzten gauzak. Eranutea, dire da, txegueniten, uh, azpaneko gunean sortzen ziren errefusak, maneda berri batetan la, baliatzeko, banan ez dugu xe eta xunik diakiteko uh, zerdinen maneda berri horikara. Zetaz, bon, erretzeko maneda bali, bainoada, guztako ezta uh, proiektu berri bat, banan uh, ezginuken ahi, uh, menik uh, atako direnzikena, bestenunbit besten polizione berri bat, uh, sortz, lortzeko ze. Are ez dugu uh, edozo O uh, nartzen hale ere. Tendik amaitik eta agunt goza garrilla balimada eta sendako ez. Eh?